Biografii. Memori Francisc din Assisi de Enrique Felec Scenariu radiofonic de Elza Groza Așadar te-ai întors, De altfel știam că aveai de gând să mai călătorești puțin prin Italia. Da, e? am revăzut câteva locuri și țineam chiar foarte mult părinte de Chardin să vă împărtășesc Bucuria de a fi retrăit acolo clipe de adevărat înălțare sufletească Înțeleg, ai trecut și prin Asizii, nu e așa? Bineînțeles, și prin Asisi, unde am zăbovit chiar câteva zile bune <laughs> Ceea ce înseamnă că ai vizitat din nou locurile menite Să ne reamintească fiecăruia dintre noi că acolo a trăit cu aproape 800 de ani în urmă Francisc din Asizii Firește Mi-a plăcut să răstrăbat așa cu pas domol Mai cu seamă cărările singuratice mult îndrăgite de el de întemeitorul Ordinului Franciscan. Ordinului Franciscan da. e, peisajele acelea fermecătoare pe care și eu le-am admirat cândva Nu pot fi niciodată uitate Hmm. Aș mai spune că până și fiecare grotă, fiecare locșor Mai retras reînviau în memoria mea paginile unor cronii sau biografii Care evocau statornica dragoste pentru natură a meditativului francis Ai avut deci prilejul să revezi și minunatele frește din Biserica San Francisco Da Fresce executate cu maestrie de pictori vestiți ca Giotto, Cimabue, Simone Martini și Pietro Lorenzetti. Așa. Absolut toate cele închinate unor episoade din viața exemplară a Sfântului Francisc sunt tulburătoare atât prin realismul lor, cât mai ales prin fervoarea cu care au fost realizate. În cazul lui Giotto, poate și mai mult. Ha, iar biserica este de-a dreptul impresionantă prin însăși construcția ei. Într-adevăr, pentru că este alcătuită din două biserici suprapuse. Te simt mulțumit, <laughs> Părinte Și uite, ți-aș propune să ne revedem într-o zi când ne va fi posibil amândorura uh, Spre a ne mai apleca asupra acestui subiect nu? Minunată idee, Părinte de Chardon, minunată Mai cu seamă că în Asizii am avut fericitul prilei să citesc și cea de-a doua versiune consacrată lui Francisc, De către primul său biograf Te refer la Tommaso de Celano, da. nu așa? Pe cea din am citit-o și eu, am apreciat-o mult. Prin urmare, viitorul nostru schimb de idei se anunță foarte, foarte interesant. Mi-a plăcut să descoper în cea de-a doua versiune unele detalii poate mai puțin cunoscute privind primii ani ai tinereții lui Francisc. Mm -hmm. De altfel și lui Leon, fratele său spiritual, îi plăcea să le afle povestite de Francisc. Da, Leon i-a fost alături până la capăt. I-a fost sprijin de nădejde și chiar duhovnic. La dorința lui Francis însuși. Mă înșel cumva? Nu, a fost într-adevăr dorința lui. E, dar timpul fuge. Așa că trebuie să ne lămurăm rămas bun, părinte, vă spune ai fi de acord să ne reîntâlnim peste vreo două, trei săptămâni? Desigur, părinte, deja Cu cea mai mare plăcere. Da, cu mare, mare plăcere. Mingădui, Francesco o să te mai însoțesc doar o bucată de drum? Firește, Leon. De ce nu? Îți mulțumesc. Îmi place tare mult să te aud povestindu-mi câte ceva din viața de dinaintea călugăririi tale, când încă nu ne cunoșteam. spune te-ai desprins greu de voiosul grup de prieteni din asizii și de familie? Nu, Leon. Este foarte adevărat că o vreme am râs, am glumit mult, am... Am cântat cu toții pe străzi uneori până seara târziu. Am luat parte la petreceri. Bineînțeles, numai în zilele în care tatăl meu nu avea nevoie de mine la magazin. Mai spus că face negoți cu stofe, postavuri... Și chiar cu haine gata confecționate pentru mai mari urbei. Ei, viața trăită înainte de a fi împlinit 20 de ani. Dar a venit o zi luminată în care am simțit că trebuie să aleg altă cale. Cea a credinței, mai puternică decât orice. A apostolatului, întemeiat pe învățăturile Evanghiei, pe nețermurita iubire de oameni, ce a propovăduită de Isus. Și ai devenit pentru noi frate, Francesco, pildă vie. Nu mult în timp ce vizitai lazaretul leproșilor de la Gubio. Ai sărutat pe gură un biet om chinuit de această cumplită suferință A fost un gest cu totul firesc, Leon Da, de bărbătare. Ai schimbat cu el câteva cuvinte O, oh, sigur că da Mai întâi l-am privit puțin stăruitor Ceea ce l-a făcut să mă apostrofeze oarecum în ciudat De haide, lasă ce te uiți așa la mine Sunt hidos, nu vezi Dar de unde i-am întors eu calm? Areți ca mine, de loc altfel Și l-am sărutat când i Este sărutul păcii, fratele meu nu pierde speranța. Un, un asemenea act de devoțiune a însemnat mult. Să știi foarte, foarte mult pentru omul acela, sunt sigur? Poate, poate. Dar cred că simțământul acesta al devoțiunii, cum spui, a început să pună și mai multă stăpânire pe cugetul meu în lunile acelea de captivitate. A, da, da, da, în temnița din Perugia. Da, după înfrângerea sisienilor de către Perugii. Da, da, da, mi-a spus într-o zi Fratele nostru, Eli, cât de mult i-ai ajutat pe cei din jurul tău Îngrijindu-i pe bolnavi, oh. încurajându-i pe cei prinși în ghearele deznădejdei Pur și simplu, le-am cântat, Leon hai un glas tare frumos, Francesco Oricum sunt încredințat că timpul petrecut acolo a fost spre bine Dar fără îndoială, m-a ajutat să mă apropii și mai multe oameni să înțeleg înțeleg una cu durerile lor Mai destăinuită puțin, frate Francesco Dacă vrei în ce privește întâia ta revelație trăită la San Damiano? Bine, Leon, bine. Momentul acela de uluire, de cutremurare lăuntrică, îmi revine și acum în minte deseori. Așadar, mă aflam singur în capela aceea fragilă, mult șubrezită, mă rugam... Când odată, a răsunat în auzul meu un glas profund Ce venea dinspre un crucifix bizantin aflat chiar în fața mea Ai înneslușit ușor cuvintele Fără doar și poate, Leon Glasul acela îmi spunea Francesco, repară-mi biserica După cum vezi, a căzut în paragină Sună ca un mesaj, nu așa? Exact, ca un mesaj izvorât din spațiu și timp, iar în singurătatea acelui sfânt lăcaș, glasul auzit avea sunt sigur menirea de a reaminti oamenilor neîntrerupta prezență în univers a Creatorului. În părere aveți, Părinte de Oșardin, despre acest episod tulburător din viața Sfântului Francisc. Sunteți un prelat cunoscut, dar în același timp filozof, iar ca paleontolog, un vestit om de știință. Rămân, Părinte, pe o convingerea că, în apropierea lor de Dumnezeu, misticii au revelații pe care nimeni și nimic nu s-ar cădea să le pună la îndoială. Vă împărtășesc într tot opinia. Importantă! În ceea ce i s-a întâmplat atunci lui Francisc Este ideea potrivit căria biserica, da Biserica în sine trebuie privită ca instituție Da, ca instituția cărei meniere este să izbăvească Și să apere omenirea de a care, din păcate, o cotropesc Iar un fapt că acesta nu este deloc mai irațional Decât frumusețea unui flor sau unui surâs Oricum despre ceea ce trebuie sau nu să facă parte din sfera iraționalului. O să mai vorbim ah, Vă gândiți acum la uimitoarea scena A primirii stigmatelor de către Francis Pe muntele Verna. Pe cum spui, prietenevorul Episod în care același devotat frate Leon Și-a îndeplinit cu prisosință menirea Menirea de a-i fi lui Francisc Sprijin de nădejde în clipe grele Frate Francesco Iartă-mă dacă te mai strigenesc uneori Însă, aș dori să mai istorisești câte ceva din vremea în care noi doi încă nu ne cunoșteam. Cu dragă inimă, Leon. Și te înțeleg prea bine, dat fiind că te-ai alăturat confrăierii noastre ceva mai târziu. Da, da. Era alcătuit deja grupul celor 12 frați minoriți. Cu toate acestea, am reușit să-ți cunosc sufletul și felul de a gândi. Aș vrea chiar să știi că voi ține întotdeauna seama de părerile și de sfaturile tale. Sunt înțeleptele, Leon. Încrederea pe care mi-o mă bucură. Mă bucură. Când te-am întrebat de unezi dacă ți-a fost greu să te desprinzi de grupul prietenilor și mai cu seamă de familie, nu am stăruit, poate, din sfială asupra felului în care tatăl tău a privit hotărârea ta oh. atât de neașteptată pentru el. Nu m-a înțeles. Și s-a mâniat cumplit, în primul rând, fiindcă nici nu concepea să nu-i fi urmaș între ale negociului. Da, mai aflase până atunci de faptele tale creștinești? Mi-a povestit chiar fratele Eli Că întâlnit într-o zi un serman acoperit de zdrențe I-ai dăruit hainele tale în schimbul alor lui Nu aș fi putut trece mai departe, nepăsător Deci a fost ceva cu totul firesc Dar în legătură cu lipsa de înțelegere a tatălui meu Să-ți istorisesc scena care a determinat ruptura definitivă dintre noi Mă sigur, sigur da. aflam în piața centrală din Asizii Vorbeam oamenilor care se mai strânseseră în jurul meu despre îndatoririle lor creștinești și totodată despre lăcajurile sfinte oarecum date uitării și care ar avea grabnic de nevoie de ajutor Ai vorbit și despre bisericuța de la San Damiena? Da, tocmai! Aveam deci prilejul să lansez un apel mulțimii din jur, le-am cerut să-mi adune care cum poate Pietre cărămizite, în sfârșit, material ca să mă pot apuca de repararea sfântului lacătuș. Am da, închipui cât de uimit trebuie să fi fost tatăl tău. Atât de uimit și de furios încât a început să mă ocărască folosind cuvinte usturătoare. Apoi, declarând că renunț chiar în clipa aceea la drepturile de moștenitor, am aruncat hainele de pe mine, doar rufăria de cormă mai acoperea. Da, cred că s-a lăsat atunci o tăcere grea în jurul tău. Da, într-adevăr. Și iată că, în liniște aceea, Episcopul Guido, și el de față, nici în ochii mei nici ură, nici răutate, a intuit pe loc că slujeam o cauză care merita sprijinită și mi-a acoperit umerii cu mantia sa de catifea. Francesco, văd scena, o văd cu ochii minții. Și pe urmă... Am părăsit casa părintească pentru a trăi în mijlocul celor săraci și umili, împărțind cu ei pâinea și văzând de ce aflați în suferință. De aceea mi s-a mai spus ci poverelor. Dar, mama, mama Pica, era la fel de supărată ca tatăl? Nu. Însă plângea ori de câte ori asista la neînțelegerile dintre mine și el. Mama era mai calmă. Pentru că dintotdeauna a fost stăpânită de ideea că mie îmi era hărăzit un alt destin, unul deosebit. Francis din Asizi a fost un extraordinar intuitiv. Trăsătură moștenită am putea spune, de la mama Pica. Iar destinul împlinit al iubitului ei, fiu, ea a fost răsplat de reconstituirea bisericuței cu prețul unor mari eforturi Apoi curajul de a merge la curtea papală din Roma Spre a dobândi încuvințarea de a temea un ordin religios Toate acestea au inspirat mamei pica o nețăr murită în credere Și convingerea că Francisc alesese cu adevărat calea cea bună La Roma a fost de două ori Da, pentru că prima oară a primit doar o încuvințare verbală Cea definitivă oficială Ia a fost acordată mai târziu, în 1223, de către papa Honorius al III-lea. Iar principiile ce stăteau la baza activității Ordinului Franciscan și pe care membrii acestuia și le asumau neprecupețite erau propovăduirea Evangheliei, viață călugărească întemeată pe puritate, fraternitate absolută, ajutorarea bisericii. Dar numai prin muncă, excluzând orice aplecare spre lux sau huzur. Idei care au dăinuit peste veacuri și pe care le întâlnim, de pildă, la filozofi, la oameni de știință ca Bergson sau Gandhi sau Mendeleev Și chiar la Einstein sau la gânditorul ortodox rus Berdiaev. Dar să revenim la Francis din Asizii și la nucleul franciscanismului care au luat ființă în mica localitate Torto, unde sălășluiam de opște fondatorul ordinului ce-i poartă numele. În jurul nucleului s-au strâns cu timpul destui adepții. Pentru că Francisc slujea un creștinism total nedivizat. Or, tocmai de aceea franciscanismul a fost înțeles nu doar de către cei care îi aparțineau de drept, ci și de multe personalități, prin felul lor de a gândi și chiar de a se comporta. Da, da, știm de exemplu că Florentinul Dante Alighieri, el pe Francesc din Asizii, frate spiritual. Iar genialul Michelangelo Buonarroti, parcă baricadat în spiritualitatea franciscană, a știut îndura adevărate chinuri fizice în timp ce lucra la plafonul Capelei Sixtine. Pe aceeași linie s-ar cuveni să-l amintim și pe pictorul Coro, da. care mărturisea deschis că este un fidel admirator al Sfântului Exemplu ar mai fi de sigur. fără îndoială. Acum, în altă ordine de idei, aș vrea să vă întreb, părinte șarden, în ce măsură tânăra Chiara, una dintre ficele contelui Dofreducii, a fost influențată de către Francis când dorința ei de a se călugări? Hotărârea a aparținut într-o totul tinerii fete. Chiar dacă mătușei vădva fucit a jucat un marecare rol ajutându-o să iasă din casa părintească fără a fi văzută, părăsind astfel de bună voie un trai îmbelșugat și luxul familial. De altfel, am și întâlnit o confirmare a întâmplării respective în paginile unor biografii consacrate lui Francisc. Cred însă că pe tânăra de 17 ani, au impresionat mult predicile atât de însuflețite și de convingătoare ținute de Francisc în Biserica Santrufino din Asizii. Predici a căror frecvență se datora, în fapt, unei dispoziții date de însuși episcopul Guido. Tocmai pentru că erau unice. Și erau unice, fiindcă Francisc știa să-și exprimă gândurile, ideile în forme oratorice excepționale. Magistrale. Deci, Ascultându-le duminică de duminică, Chiara a descoperit în ele un ideal neîntrezărit până atunci Întocmai, iar pe Francisc, l-a venerat ca pe un frate spiritual până la sfârșitul vieții lui În ceea ce privește fuga de acasă, mi-aș îngăduit să sugerez, Părinte Voră, că aduce cu o scenă de film Personajele fiind, în prima parte, Chiara de Ofreduci și monacul Francis Iar în a doua, Chiara și tatăl ei, Contele Ești pregătită chiar? Da, părinte Și noi, femeile, la fel ca și bărbații Putem face față unor încercări deosebite Acum, după renunțarea la podoaba capilară Va trebui să-ți acoperi capul cu acest văl Apoi îți vei încinge mijlocul peste îmbrăcămintea de pânură Cu această cordeluță Am înțeles, părinte știu că de câteva timp te-ai pregătit cu multă osârdie. Prin urmare, după rostirea formulelor de retragere din lume, te vei îndrepta însoțită de doi frați spre micuța mănăstire de Benedictine, St. Paul. Acolo îți va fi îngăduită o întrevedere cu părinții și cu mezina Aniesi. ai putut face asta chiar acum? Dar știi că Dumnezeu binecuvântează și căsătoria, nu doar viața monahală. Oare eu și mama ta nu sunt de motil de vie? Da, desigur, tată, dar căsătoria nu este singura a femeilor. Acasă n-ai dus lipsă de nimic. Nu știi ce înseamnă o viață de renunțări, fata mea, nu știi. Ai procedat, orbește, ascultă-mă. Da, nu, tată, încă nu-ți cunoști bine fica. Ori poate că-ți e teamă ca nu cumva să-mi calce pe urme și surioara mea a dar îi voi arăta chiar acum la ce trebuie să se expună Iată Scoțând mi vălul ce mi-acoperă capul Oh! Oh, ești mintită, chiar Nu, no, nici de cum, tată. Am cugetat îndelung asupra hotărârii mele. Totul mi-a fost explicat pe larg. Totul crede-mă, tată, te rog. Îți jur, chiar, da, îți jur că toată povestea asta nu se va încheia aici. Totuși, îmbrățișează-mă, tată, nu înainte să plec. Crezi o fică trădătoare? Nu, nu, nu, nu. <fânt> După cum bine știi, Voră, nu după multă vreme, Agnes a urmat aceeași cale. Deși era chiar mai tânără decât Chiara. Au fost instalate la San Damiano, într-o căsuță foarte aproape de biserica în care se afla un crucifix bizantin. Da, parcă menit să vegheze un timp asupra noului ordin religios ce se înfilipa cel al clariselor. Chiara a devenit apoi fondatoarea acestui ordin franciscan. A dovedit multă energie, lucru confirmat de către contemporani în documentele vreme. Da, era energică, dar în același timp înțeleaptă și calmă. Iar Francisc se informa necontenit în privința sănătății, morale și fizice a clariselor, ori de câte ori le făcea câte o scurtă vizită la San Damiano. Totodată le povățuia să nu se abată niciodată de la regulile franciscane de bază. Și să nu plece urechea la diverse teorii sau sfaturi, de oriunde ar fi venit acestea. Regula pe care ați enunțat-o acum, părinte de Oșardin L-a fost adesată chiar de către Francis În cuprinsul unei scrisori Pe care a dictat-o fratelui Leon În chiar anul săvârșirii sale din viață Când aproape nu mai vedea Simbucură, simt bucuros, frate Francesco. Oare a dat roade de întâlnirea cu părintele Dominic, marele intelectual? A acceptat unirea ordinului păstorit de el cu ordinul nostru? Într-adevăr, Leon. În felul acesta a luat deci naștere ceea ce se va numi de aici înainte, al treilea ordin franciscan și al treilea... Ordin dominican Și totodată Ordinul Franciscan se va preocupa de clarificarea idei Potrivit cărea biserica nu trebuie să însemne doar permanența unei ierarhii clericale Fără doar și poate, poatele, întrucât ea este alcătuită din suma tuturor laicilor care au îmbrățișat credința Creștinismul Iar laicii nu trebuie să se simtă niciodată despărțiți de preot sau de călugări Prin vreo prăpastie, mai mult sau mai puțin adânc Din potrivă, ei trebuie să-și trăiască pe deplin integrarea în Biserica Universal Așa cum își trăiesc integrarea în universul biochimic Fără ca pentru aceasta să renunțe la libertățile firesc umane Dictate de propria lor conștiință O altă experiență de asemenea extraordinară trăită de Francisc aproximativ un an înainte de instituirea celui de-al treilea ordin, mai exact în 1219 luna iunie. Da, cred, părinte de șarden, că vă gândiți la călătoria lui Francisc în Egipt. tocmai, în tocmai, la întrevederea sa cu sultanul acelei țări. Bravul pelerin Francis din Asizi A pornit într-acolo cu gânduri mari În primul rând să propovăduiască Evanghelia În rândurile popoarelor necreștine De pe acele meleaguri Aflate pe atunci în plin război Împotriva cruceaților Care izbutiseră să asedieze importantul oraș Damiete Al doilea după Alexandria Dar după aceea Se știe operațiunea militară A cruceaților A eșuat. Să revenim însă la proiectată întâlnire. ...cu Sultanul Melec al Camal. Pax et bonum, pacea să fie cu tine, prealuminate, trimis al sanctității sale, papa de la Roma. Pax et bonum, frate Francesco. Spune-mi, ești foarte hotărât să te înfățișezi Sultanului? Fără niciun îndoială, prealuminate. Vreau să-i vorbesc ca de la om la om. Nu pot spune că aș fi împotrivă, dar nu cumva, da, nu cumva că ideea de a deveni martir, cu alte cuvinte să-i provoci pe inamicii noștri să te ucidă. Uh, nu mă vor ucide. Te-a sfătuit totuși să nu uiți că un război, un asediu, o tabără internațională ca aceasta sunt pentru un pelerin abia sosit din umbrea lui natală tot atâtea semne de întrebare. Te cumeți? Da, prealuminate. Țin să stau de vorbă cu sultanul Melec al Camar. Și cam ce te-ai gândit să-i spui? Ori poate să-i propui? Să se convertească la creștinism. Crezi că-ți va răspunde afirmativ? Că va accepta să se boteze? Mă îndoiesc, Francesco. Știi bine, prealuminate... Că sfânta credință în Dumnezeu poate urni munți. Oricum nu sunt prea convins că ți-ai ales momentul cel mai potrivit, Francesco. Demersul tău ar putea însemna că armata creștină socotește războiul pierdut. Totuși, fără să fiu un cunoscător al strategiei militare, am prevăzut că operațiunea pregătită de cruciați împotriva sarazinilor va eșua. Mii de cavaleri își vor găsi aici sfârșitul. Păcat! Cât de cumplite sunt toate războaiele acestea Între popoare care, de fapt, sunt create de unul și același Dumnezeu Fiat în Francesco interpretul lor, cunoscătorul de limba italiană, se îndreaptă spre noi I-am transmis Sultanului nostru ceea ce mi-ai spus, oaspete Francesco. Acum se cuvine să-ți răspundem. Da, știm că Isus Hristos al tău a existat. El este și al nostru. Îl venerăm și îl socotim un mare profet. Și? Care este răspunsul Sultanului la propunerea privind convertirea sa la creștinism? Sultanul melec al Kamal îți admiră curajul, oaspete Francesco. Dar la rândul său te întreabă. de ce nu ai îmbrățișat și -a tu religia noastră, musulmană? Sau poate aștepți până mâine dimineață spre a te mai gândi și ai da un răspuns? Mâine eu și trimisul papei da. ne vom afla pe drumul de întoarcere spre casă. Da, da, Întrevedere la care ne referăm înainte, Părinte Boră, are importanța ei, este socotită drept primul colocviu islamo-creștin din istorie Atmosfera surprinzător de cordială în care s-a desfășurat convorbirea a stârnit uimire. Faptă înscris de altfel și în vechile cronici Într-adevăr, și acum, întrucât parcurgem, subțin, bineînțeles, biografia lui Francis din Asizii Aș ține foarte mult să vă întreb, părintele de Oșardin, Ce moment din viața lui este socotit a fi cel mai dramatic? Primirea stigmatelor pe muntele Laverna Exact Este fără putință de tăgadă momentul culminant al misticismului său Culminant și totodată sublim? Controversat în parte <laughs> Au existat însă destule mărturii doveditoare Menite să adeverească realitatea acelui moment extraordinar Evident Tocmai de aceea aș dori să ne oprim câteva clipe asupra acestui episod. Da, da, părinte de Așadar, în acea zi de septembrie a îndepărtatului anul 1224, Francis urca încet, foarte încet. fragilitatea sa fizică îl făcea să sufere din ce în ce mai tare. Deși nu avea decât 42 de ani. Era însă foarte conștient că puterile îl părăseau. Urca, deci, pentru a șasea oară consecutiv, poate și ultima, pe singurate cele cărări ale Muntelui Alverna. Acolo avea bucuria să se afunde într-un peisaj silvestru, mirific, datorită unui... unei vegetații luxuriante, cu adevărat, <laughs> da, da, da, da, da, da, da, peisajul acela, feric, deschis cu amănunte de către toți a geografii lui. Îi oferea lui Francis liniște atât de prielnică meditație Avea deasupra un văzduh clar în fața ochilor Un covor de flori sălbatice multicolore Iar în jurul ei minunate păsări de tot felul ah, Adevărate făpturi paradisia Care stăteau pe aproape deloc înfricoșate În timp ce uneori le vorbea Vrând parcă să le mulțumească pentru prietenoasa lor primire slăvindu totodată pe Dumnezeu, Creatorul Cu toate acestea să nu uităm, Francis din Asizi a iubit mult natura fără a fi însă panteist Deoarece în primul rând el l-a adorat pe Dumnezeu În tocmai Părinte de Oșardin Acolo a trăit Francis într o zi de septembrie clipe de vibrant extaz Clipe în care a avut o viziune extraordinară. Evită sub forma unui înger cu aripi de foc. Dar ale cărui mâini și picioare erau prinse de o cruce. Iar între coaste se deschidea o rană sângerândă. Întâlnirea dintre vizionar și viziune s-a petrecut în timp ce Francis se ruga fierbinte, cerând lui Dumnezeu ca înainte de moarte să poată simți în suflet și în trup patimile îndurate de Isus Hristos pe cruce și Francisc, le-a trăit a Eve dureros de a Eve însoțite și de un simțământ necunoscut lui un nostru. simțământ de adâncă liniștire Frate Leon, ai trecut peste puntea aceeași umbră de deasupra prăpastiei ca să vii până aici? Da, frate Francesco. Da, și ți-am auzit rugăciunea, însă și geamătul tău de durere. Da. Dar ce mi-este dat să văd? Semnele acestea sunt stigmate. Câte. Unul în fiecare palmă. În fiecare picior și de, de asemenea o rană între coaste care sângerează și acum. O, Doamne, să fie oare un dar trimis de Dumnezeu? S-a un admirabil răspuns la rugata, Francesco. O binecuvântare. A adăruită credinciosului său care în timpul cruceadei din Egipt L-a slujit cu dăruire, fără să-i fie teamă că ar putea fi sortit martirajului. Poate, fratele, poate. Dar aș vrea, tare mult aș vrea, ca această divină primire a stigmatelor să fie numai taina noastră. Îți cunosc smerenia și discreția fără de margini, Francesco. Totuși, nu crezi că s-ar cădea să le dezvăluim și celor foarte apropiați, nouă, lui Eli, care este și vicarul Ordinului nostru, dar și lui Pietro din Catana, lui Ange și lui Maseo. Cum vrei, Leol, cum vrei să te-aș ruga ca rănile să mi le îngrijești numai tu? Desigur, Francesco. Nava avea grijă. Și chiar ți le voi acoperi, așa încât să nu atragă nimănui privire. Ei, dragă părinte bună. după cum se știe, orice început are și sfârșit. Așa că ne vom lua rămas bun. Nu înainte... Mai schimba câteva idei despre harul de poet al Sfântului Francesc. Mm -hmm. A știut să transpună cu fervoare în versuri inspirate puternicul său sentiment de recunoștință față de Dumnezeu. Mm -hmm. Sfântul Bonaventura, de exemplu, a pus cu măestrie în lumină și această latură a personalității lui Francis din Asizii, în legenda minor. Și să nu uităm că patria sa, Italia, L-a socotit dintotdeauna drept întâiul ei poet Exact Iar în anumite împrejurări, chiar și în zilele noastre Sunt citate versuri din cânturile sale spirituale Cel mai cunoscut este cântarea soarelui Da De altfel a ieșit-l mărcit admirabil stihuri compuse de Francesc Sunt un statornic admirator al lui Francesc din Asisi, Părinte de Oșardin Știu că nu ați uita Firește, dragul meu, vor... l- a fost scris... În dialect, umbrian, nu așa? Da, umbria fiind ținutul său natal. Da, da, da, da. Încât, părinte, vor... Să-mi amintesc două, trei versuri. Uh, Lăudat fi domnul meu împreună cu toate făpturile tale. Mai întâi cu domnia sa, fratele Soare. El este ziua pe care tu... O a aprins pentru noi. Iar continuarea cântului, făcând corp comun cu el, este lauda făpturilor, scris cu doar câteva luni înainte de moarte. Poem căruia a ținut să-i adauge, intercalându-le versurile suplimentare, dictate lui Leon, le, le putea reproduce? Cum să nu? Tot așa, din memorie, părinte da, voră. Da, sigur. lăudați să fii domnul meu, pentru sora noastră moartea cea trupească, de care niciunul din cei vii nu poate să se ferească. Spunea-mi că versurile adăugate în ultimul cânt au fost dictate. Da, pentru că ochii nu-l mai ajutau deloc. De fapt, întreg poemul reprezintă în esența lui victoria unui om asupra slăbiciunii trupești și a durerii. Istoria culturii ne mai oferă exemplu asemănătoare. Beethoven, de pildă, era surd când a orchestrat triunfalul imnal bucuriei. Marele poet englez Milton, după ce a orbit, a compus dictând celebrul său poem biblic Paradisul pierdut. Iar Francis era aproape orb și el când a proslăvit în stihuri strălucirea soarelui și blânda lumina stelelor. Că poemele și, în general, scrierile lui Francis din Assisi? A înfruntat victorioase timpul, ne dovedește, de exemplu, și apariția culegerii Fioretti la două veacuri după dispariția lui. Culegere care, din punct de vedere tematic, i-a fost sursă de inspirație pictorului Giotto. Ei, dar acum înainte, de a rămas bun pentru câtva timp. Dacă nu mă înșel, urmează să plecați într-o nouă expediție de cercetare științifică, And nu? Într-adevăr, o să lipsesc Dar v-am întrerupt, iertați-mă, Părinte de Oșardin. Ați vrut să mă întrebați ceva? Da, da. Da, sper că nu ai abandonat proiectul De care mai ai vorbit cândva Acela de a realiza o carte O culegere menită să apară sub titlu Fi bun și reamintește-mi întregime Sfântul Francis din Asizi Așa. Documente, scrieri și biografii În prezent mă aflu încă în faza de documentare De fapt ar trebui să spun Ne aflăm Întrucât voi beneficia și de colaborarea Eruditului Părinte Teofil de Bone Îmi dau seama că aveți mult de lucru Așa că vă doresc spor și puteri. La revedere, părinte voi. La revedere. Te voi căuta neapărat la reîntoarcerea mea din expediție. S-au și scurs fratele un... 4 ani, pe când Francesco, bunul nostru călăuzitor, ne-a părăsit. În cea de-a treia zi a lui Octombrie. Da, frate Eli, patru ani de la moartea corporală, cum îi plăcea să denumească Marea Plecare. Și doi ani de la canonizarea sa. În iunie 1128. În sfârșit trăim acum ziua în care putem schimba locul sortit rămășițelor sale pământești. Îi le putem așeza pentru veșnicie... În noua biserică din Asizi ce va purta de numele Și pentru zidirea căreia te-ai mult Știm că ai purces la toate demersurile cuvenite Am pus cu toții umărul, așa se cuvenea Dar orice am face Îi simțim tare mult lipsa Într-adevăr Și credem, mă frate Eli, că Deseori îmi pare că-i aud glasul blând Sau târșitul sandarelor pe cărările muntoase când se retrăgea în singurătății hastre pentru a medita Vei putea uita vreodată, frate Leon Dialogul pe care l a avut cu Francesco În timp ce străbăteați prin frig și zloată Drumul dintre Perugia și alte locașuri Mi-ar <hă>, fi cu neputință, frate Eli. Un dialog ca acela de inițiere în ceea ce numea Francesco Bucuria de săvârșită Este fără asemănare. O, frate Leon, dacă un frate franciscan ar putea să vârși minuni, să redea văzul unor orbi, auzul celor care și l-au pierdut sau vorbirea celor lipsiți de grai, trebuie să știi că nu aceasta ar putea însemna bucuria desăvârșită. Îl ascultam, crede-mă, cu ivlavie și uimire Cu setea de a cunoaște firul gândurilor sale Firește Mai află, dragă Leon, că nici dacă un frate franciscan ar cunoaște toate limbile pământului Toate sfintele scripturi, dovedindu-se în stare să prevestească nu doar viitorul Ci și să citească în sufletele oamenilor tot nu ar putea spune că trăiește bucuria desăvârșită. Trebuie să știm îndura, fratele un, orice grea încercare căreia s-ar putea să-i fim supuși, gândind numai și numai la suferințele binecuvântatului Iisus Hristos. Să îndurăm totul din iubire pentru el. Ia aminte, frate Leon, Aceasta-i bucuria desăvârșită. Îți mulțumesc că m-ai ajutat să cunosc și eu sensul acelor clipe extraordinare pe care ai avut fericirea să le trăiești alături de Francesco, de Sfântul Francesco. Această întâmplare, și nu numai ea, m-a făcut să înțeleg mult mai bine monahismul lui Francesco. Un monahism care nu a constat în simpla trăire odată pentru totdeauna unui ideal, ci de-ai căuta fără de istov calea. Ai dreptate, Leon. De aceea aș și putut să iubească atât de mult oamenii, viețuitoarele, natura în unitatea ei altfel spus creația divină totodată suntem dator să mergem mai departe pe drumul deschis de Francesco să nu dăm uitării niciuna dintre recomandările sale cuprinse în cele două reguli elaborate de el regula prima și regula bulată iar în ce privește strămutarea rămășițelor sale pământești într-un loc de și mai mare cinste să ne deșduim că de acolo de unde ai plecat, Francesco ne va ierta, știind prea bine că nu ar fi acceptat onoruri oficiale. Ați ascultat biografia unei capodopere Francisc din Assisi de Henri Kefelec, Scenariu radiofonic de Elza Grozea Distribuția a fost următoarea Francisc, Zoltan Octavian Butuc Leon Orodel Olaru Eli Dorin Andone Părintele de Chardin Ion Pavlescu Părintele Voră Eusebiu Ștefănescu Chiara Anemari Ziglăr Contele Ion Chelaru, trimisul papei Bogdan Caraja, interpretul Petrișor Stan, redactor Magda Duțu, asistența tehnică Florina Verdeș, regia de studio Janina Dicu, regia muzicală Patricia Prundea, regia tehnică Inginer Luisa Mateescu, regia artistică Gavril Pintec,